Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Të jithë falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i token Allah të mëndruar, atë falenderojmë vetëm për tinë ndihmën të falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet Allahut qofshin i Muhammedit sallallahu alei ve sellem bi familjen e tij shokët dhe gjitha të që ndjekin në rrugun e tjure dyrë i din e fundë të kësaj botë. Të në rullë dhe vëzbësimtar, këtë jave kemi pasur javë feste, ka qenë feste e Kurban Bajramit, në salanë e manuar që të presim edhe shumë tjera më mire më mirë, në shëndet, në rahati, e në raportet mira me Zotin tonë, po pasta edhe me zvete ndërsa ne po vazhdojmë me rjedhën e zakonshme të ligjëratëve tona ditën e xjumë dhe nëse ju kujtohet kemi trajtuar disa xjumë me radh, disa çështje që kanë të bëjnë me imanin, me besimin. Nga sa e kemi përmendur dhe vazhdimisht duhet ta përmendim se imani jon, besimi jon në Zotin xhallalul u është begatia më e madhe që ne e gëzojmë është mirësia më e madhe e Allahut ndaj nesh. Nga se përmes këtij imani pastaj ne kuptojm shumë gjëra. E njohim veten tonë, e para se gjithash e njohim Zotin tonë, i njohim begatitë, i njohim urësitë negative, e njohim qëllimin e krijimit tonë, e, e njohim ton, udhëtimin tonë kah poshojmë e shumë tjera. Ne dhe kemi thënë se ky iman tjet si duhet Duhet ta kuptojmë se imani ka funksione, ka role. Do thotë imani jon, besimi jon në kësht vetëm thjesht një tersi informatash apo konfirmimesh që ne i themi dhe i pranojmë, por imani është edhe një fuqi e brendshme që ka rolin e jetën ton, ka funksione. Dhe ne duhet t'i njohim këto funksione dhe t'ja mësonim imanit ton të funksionan normal. Dhe nga këtu funksion e kemi përmanë është se në japë për gjigjen, pytje, të rëndësyshme për jetën, në japë siguri, në japë kënari, në lidh me zotin tonë, në lidh me zvete, në bënd të disciplinuar, të dëgjuar shumë, e shumë tjera që kemi kaluar në përtojnë në gjumat të kaluarë. Sot dhe të vazhdoj prap të flasë për imanin, por jo të të silli rregulla, por të silli shembuj. Do dhe më tani kemi sill rregulla se si imani funksionon. Mir po për të kuptuar më mirë të rregulla dhe për të kuptuar më mirë këtë funksion, atëherë duhet të sillim shembuj. Nga se shembuj janë ata që praktikisht tregojnë se këto rregulla funksionojnë. Këto rregulla, do të thotë janë të zbatushme. Ande Allah Gjellar në kuranta, ndërru e lezër, ka sirëdhë shambuit shumët të ndikimit të imanit, të punëve të mëdhaja që njerës i ka në rritë me i bo për mes, për mes imanit. Shpesha me, për shambull, kër flasim për ndër një qire caktuar, themi mirë, Allah i përfështirë, Allah nuk a rrijetë, kështë më ratë, e ne themi si me iman është e mundshme, me iman realizuatë, Ama atë kur imani funksionon si duhet, atë kur imani është në rregull. E këto shembuj janë shumë të Kur'anit. Duam që të cilitin çu shembuj konkret. Një nga ta është shembulli që e ka përmend Allahu i mënuar në një sure e cila është e kërkuar nga ne ta lexojmë çdo gjimë. Sura El-Kahf në këtë surë Allahu xhelleu ala ka sill katër shembuj. Sa i dëgjojmë nga katër shembuj në këtë surë, flet dhe dëshmon për fuqinë e këtij besimit dhe për mënyrën se si funksionon ky besim. Dhe kur është funksional, çfarë mund të bën? Vëgjë në këta shambu i më ndalë, pa ndalë i ashtu e shambuve, është e mjaftu shumë e kuptu kaj të temën që këtë i më fuldë dherë më të tani. Fyrimishtë të në nërru dhezër, nga njerë njerëzit, e dinë se fetarështë kjo qështje duhet të bëtë kështu. E dimë se feja ndalon këtë. Mirë po, nuk kemi nuk kemi ga dishmëri. Nuk kemi në një një një një një një n të mjaftu shme për të sakrifiku për këtë kërkesve të are. Nga se edhe zbatimi kërkesve të laot e do një sakrific, e do një mund. Nuk është kjo, po mënaj shpesh herë, dhyshka që shkon me rrjetë normale, ka arduet pak lodhe, duet pak mund nga një herë. Ku me gjithë këtë forcë? Me praktizë dhyshka që ndoshta bjenë dësh me interesin tërë ku e me marat gudzim që për kundrërë thanave, dhërta presunive të saktuara, me ujtë besimin. Ku me gjithë këtë forës? Te imani. Në surën keth, bërë kjo surë, kjo kaptin e ka marë emnin bërë bazë në qëti shembuli, që të të të dhësë për te. Kaptin e shpeles. Për, për, për qëfar shpeles bëhet fjarë? Disa djelë mosha, kanë jetuar me një venë që në atë venë nuk a adhruja lajmanuar. A ishte ven i dhujtarë. Ata me durët veta ndërtonin i dhujt e tjune, zotat e tjune. I skulpturanin, e i ndërtonin me durët e tjune. Pastaj kur i apnin form, ose edhe fare pa i dhën form, i adhuranin. Në kështu ishte shëqenia, jetonin atë në këtë. Besim kështu të të shturur e të devjuar. E pastaj kur njerzit janë në gjendje me u degradu deri në këtnivar që me adhurojnë për Zot drunën, moje paramenon fusha tëra tjetër sot ka qenë të degraduam edhe të degeneruam. Kur njerit i delejërian, edhe i bën idhujt dy kujt, edhe një cupë cungu që vetë kam huri, thot Zoti jam, tash paramenon tëra punë që është atë. Nëse shoqësinë do jo, më njëo një e ndërtua mbi bazës shëndosha, me thokështë më zbutin. Në së dinë moshë, Allahu e dinë si janë u zhu. A kanë në zhu në një fletë nga fletush këtë e pegambert më herëshëm, e kanë gu një, një djetarë, Allahu e dinë më smirë, janë u zhu. E kanë kuptu se zotë ju nështë Allahu. Dhe ato du të madhuru. Edhe tjerë, zotë aska, duhet i përuli me Allah gjallë levalëm. Po. Kër këtë e thanë, hasë në rezistensë. Që ka po thunë ju, ku e gjetë ju këtu, pikaj një ordën e këta, e kështu në rrallë, këta është në gjemë të ri. Dhe përmenë një sotë të rëzmetimet të herëshme, se kanë qire nga shtrese e pasën e pasënistë, kanë pasë luksë, gjithë tha këtu i brektisën. Madje në fundë, kër e pasër është e pa mundëshme, është pamundsmë me mbietuesi besimtarë këtë rreth vendosën dhe edhe më u largu vendosën dhe më u largu e dhe ikja si për ngandjekja që ia ja bën njerëz të caktuar nga populli i hynë për më ikën me zër në fund të parëve të hynë ga ikja ata gjetën një shpellë e ushtruan shpellën e tyre e për shkak të këtij ndërtimi në shpellë se këta u strehuan në shpel me rujt imanin, me rujt besimit t'yne, Allahu Gjellet Gjellet hu e nëzori në shesh në gjarnë t'yne. Kus i ka po ata në shpel? A i sët me gjitha këto kamera, gjitha këto mundësi me u ekspozu njëri, anë i mundë dikush me i shpel, dikush se shemë Allah të. Jo në advakt, që s'ka po asë kurgjëq, asë gazeta, asë media, asë leta sociale, kurgjëq, jenë fund shpel. Ama i ka po Allahu dhe kështë e mjaftushma. Edhe Allahu Gjallahu Ala, e kanë zirë në shash arrafimin e t'yre. Edhe të rëgonë se, i nëmfitjetun a menu bi Rabbim. Ata ishin djelmosha tri, që besuan Zotë në t'yre. Do të tëtë, at, sakrificia atyre, ga dhishmëria atyre për t'len, edhe knatësit, edhe privilegjet, edhe gjitha që i këzënin për të arrujt besimin e t'yre, ishte e motivuar nga kush, nga besimin Allahu Gjallahu Ala. Anë i kuniri ka iman, edhe e din vlerë në imanit, pas taj ka energit një aftushme me sakrifiku. Kër i theme i dikujt për shambull, le këtë punë se nuk banë, o e divë Allah i hoqë pas pëmuj. Në honë a i të regonë së rrit dëmpt, nuk pëmuj. Fjala nuk pëmundën është të reguasi dëpsis a i forcës. Kërë në dikur së muj, a i bjenë që është i ford, a i dëpt. A i dëmpt i bjenë e pika ka dëpsik, në qënë shnet, mashallah, mi e bohë analizat super delë, e ku e ka këtë dëpsikë? Ti moni të ka. Besimi ti sështë i fort, së me koni fort besimi ti. Nëse e thët, jo, se bëj kur, ama me forsë në besimit, vallaj, kur se bëjtë. Se bëjtë? Ose me dhënë po, ka me e bo, ama me forsë në besimit, e thëtë po. E thëtë po. Andaj, të nërëllë, do dhë punë së kryen me Me, veç me shnetë. Do punë s'kryr veç me muskuj. Jo. Ka njerë që me pat muskuj, më shala i kofta. A, një flamë me rovë kja një, so, që më ka gjithë, o ku ku për mu. Kuj ki tash muskuj, ku ki forcët. Ama ka njerë plak, i dëpë, në trup me pojë, ama të lashtë, dë njësën, kry me i rathët, që që ka që më zotë, i fordë, s'ka që rëzën. E pëse këtë kë këtë i fordë, kë këtë kë i kë kë dëptë. A i ta, dyt, dyt, ta sveti, ky, ky të dy të më kapë me zveti këj me muskuj të dhjetë kësht kanë e mundë. A ma këta të fortin, këta me muskuj për e mundë ka herë. Së pro atë dë njëtë, epse ka me muskuj që nëndë të fortin më rrëna, s'ko flasë, po po kuptim përgjithë shumëse, nësë në, t'ke në, në që kuptohet. A ma forca e imanit është aja që njërit i thëtë esë për para, më iznë allatë, a ka thonë zotin ju, ju, a ka thonë zotin po, po kom në konë. E pëse e ka që i forti? Se besimin është i forti. E është e mundshme, që e mundshme, Allah për bjene kuran shambuj. Djemë tri, fitje e në gjuhën në rabë, që Allah të djemë tri, i bjene që Allah njëzët vjetë si ka në pëta. Shikosë të tri, me thonë do njështë pjekur, ka vjetë, ka tërëdhët vjetët e ka pëtë zëjtë e burë, jënë forësujë në regje, ajt, a petë të është e kuptushme. Djemë tri, me i thonë jo arë me i thunë jo knetsive të saktuar atepshit, me i thunë jo privilegjeve, veç që Allah me këni knasht, vëllaj du t'i fort me kona. Dë t'i fort me kona. E për ka bëtë bët këti fort, fuqia e ti është të besimi t'jethën. Dhe për shëke që kemi të cikë dhirë me të në, kë shemë dhëtë qashtut është, se ka njerë që ja ka ndalë. Pas ta i shemë dhe i dytërë në surën kefë, sështëli shambë për këtë shambë dënë shumë me tëjtu, po vëqë për posili po me shambëve po të sa për me ditë, qështë këj imanë, kërshin zemërë, qëka bënë atëmë. Shambën i dy qështë fillë Allah në Koran, është shambën i dy këjshive. Njën i pa imanë, e njën i me imanë. Ky pa imanë, pasërri sa të dushë. Ky me imanë, heqë i pasënë. Bashkë, dvoglë, menzi, menzi, në boshjet vogël me nzi me nzi on pengjin vetën e tij. A kë me bollok apo do lumei të rrjedhën midis midis kopës, apo do në vreshë, apo do në pemë, apo çka dush? Edhe kur pohen këy, ky i pa besim, ka po imon, po im këp, po ç'saj fortë ç'ka kumbon ata. Sepse do e këpsh, pa, furtë, bojnë, ka bo Zoti. Unë e kumbo. Edhe po anëshmoni kush në vat. Po anëshmon kushin e, e, e tij. Nuk po të ndkuptin. Ku është i momit? Kto pun me i mos ka. Bëdlo. Amë ku është i fortë. S'po s'po kompleksohet. Këre këre na punu, fatkezi më kompleksou. Apo. Don' moni pak dëgjues se se se më dëvogun. Ka shi diku që s'ka i mos. Ti i besimtar, besuat të ka besimin ti pasul. Pasuni me momend apo s'pasuni me besimit. Pasur jenë derit, moralit, vlerave, e kulturës, edukatës. Dhe, po i thotë këj i varflit pasit. Maso qa pesh? Po, thuj, mashallah. La kuva te illa vila. Kur të kërën kërë kërë, pështë të në kërkup, shenot, thuj, mashallah, sa so mirë zotje ka bon. Edhe këta vesh me zotin bot, huq është tëtë. Se nuk i djetë, thot i thotë këj i varflit, nuk i djetë punve që është si dhe të hesapë, nuk i djetë. E dhe që ashtë të ndodë, Allahu Gjellarola që një erë të fuqeshme, e një stuhi krejtë që ka ka pasja prishë. Jetë pa kurgjë, jetë pa kurgjë. Të ndërë dhezër, aja që ka është mi tokë, aja që ka është përjashtë, të digë armiku, të frinë era, a me kjo që mërënë, a ka erë që frinë? Jo, vëllë, me të frinë së dënë, qet pasuni më vraj më scoçi është katër. Absolutisht. E kur kti është katër kret me pak urgjë. Çka tha? Aj mirë unë. Ti ke sha më besu edhe ose si ky, kë, noshta s'kish më ndodhur fija. Ose edhe kur ndo kisha më paru pak mandryshë, tash kiameti për mua vao. Padaj, she ka be, më besim, janë doli në sprua në varfënisë, edhe sprua në çmimit, edhe edhe karfini më ndje madi, a më i qendrurshum i pa kompleksum, i pa dërzum, me qëfarë forëse, po është në besimit, të imanit, imanit mësën të në vëzër, me ditë me vlerësu, qëka pasunia reale, qëka ashtë vlerë reale, me, me iman, e vlerësën edhe pasurin që e ki, edhe familin që e ki, edhe gjithëta këtu i bënë më bazën e kuna, më bazën imanit, që shemblë, shemblë i tretë në të, të curë është, Musaj a.s. nga pejgambert, Më të noj, pes pëgambert më të noj bën pjesë Musa a.S.R.A. Njëre më të dishëm. Allah i thëtë për do pun është një njëre më të dishëm se ti. Për do pun. Musa a.S.R.A.M. Jo, që ka dhëtë? Jo, bësa më të njështë ka. Ka për do njërë si të arrimë një për së pranëm kush me mësumë, ti për më kalzëm uafë. Me kënë modest, me pranë me mësumë për gjithë kujtë, i marit Musa e të mëta, o Zotë, ku e që e njëri? Që atë punë që i di kë e njëri ati, Hidri, a.s. Atë punë që i di kë, bëjke edhe pa i ditë, Musa, a.s. Bëjke pa i ditë e të punë. A ma kodhë që ka qaj di në që nëzdi, pu, për po shkaj për mësë japët. Edhe largë, largë ka u kohëlltu me me ditë, me janë, ka u kohëlltu me gjithë atë njëri. Me shku me më mësu për i të japët. Kushtë të japë ambicje për me më m që kësa të sa so, po bëna, o në zonës, o, o mësëni, mësëni, qësa nga të keni, kur më mirë si keni pas punë, ku shte ka shmira, libra, kompitera, gjithë atë mëshme, mësë? Melojnë, mërë këtime, apo probleme i qytëmsimi, probleme i qymesu, pse? Po forca e besimit me mëngonë, se s'ka më të iftjasht me shtë vërtet, perspektive e zëmt, punësimi i kontestumë, Si s'ka kësi inkurajim është, të një shkën të ra. Shkën të ra ambicia për mësim. E me qka e monë gjithë mund vetën të inkurajuar ambicizme mësu. Edhe kur rethënë asynë qështë, me qka e monë. Veshtë ne mënë të Allahot. Zotës të hapë mundin kur. Mësati, mësë i gale. E pagunë Allah mundin tënë, mësë i gale. Kër të kur pagunë Allahot, po që kërë hupti ato? Kërajt të pagunë. Kërajt, humbjë dhe Musa Alisa por ne me shkoi me msu. Edhe pse ishte larg e nuk tha zot jo valla me kushtin qishlak pa plepiti ama ka ka largaj. Nuk tha kështu. Shkoj larg. Ma di uçi uvon. Shkoj mal larg si duhet. U duhet te po mu kthiten Ivanin saktuom, sakrific. Plesosem me ngut dikon qe esh ngrob me yul se ti nuk ka bashkallaj valla. Nuk ka bashkallaj. Musa Alisa meshte 10 fish me gradum te Allahu se hedri. Gasosh ga pas ulul azmi nga pejgambert e mëdhai aty Allahi ka fol direkt me Zotallajselam thot pejgamberi mëdha kon ama nuk e ka paktëllën me më sutë më modesia a për shembull pomojmë me sutom oh pomojmë me djeg ama kur kur imani funksion kur ky punon gjithë duhet s'ka problem tani shkon ku do koft edhe shembulli i katërm me të do për të përmbytytë në Zot që Allahu si në surën Kaf shembuti i imanit është dhul karnaini kush e ka dhul karnaini Allah e përmenë së një presë, një mretë shumë i pushtetëshëm, shumë i fuqeshëm. Ku ka shkuaj, ja ka që u dhe. Në thuhet se në vakë këti, mretë tjetër s'ka pasë. Ku ka pasë insën që te ka mëri gati i pushtetit i tjevë. A që i në fort i pushtetëshme, i fort, kush ka mujnë më dhe për parëvë. Mirë po pushtetin që ka pasë, të ndërëzër, fuqin që ka pasë. Kë e ka përdojnë? E ka përdojnë me shtik njerëzë, me bozullom, me grabit, me uzurpu, me keqëpër, me këtë përshet. Që ka bo dhullkarninit? Jo, allo, Allah u përmenë u thimin e dhullkarninit. Këtë që i ka shku, një popullë u konë dhullom të fart, për një popullë, ka vonë që ta, në e kam pru dilin një kryovët. Së për në lejnë frime më marë më nga nëllë zume, më nga bëhë në pëngjesë, më nëndrejshë di shka një murë të madhë bon që ata më së më po, jo në kaluë kësajtë. Ka unërë ka një po, johë ndrejshë. Në të fëndë i ka nësa pare të u të, ka nësë pa pare këpër është. Si varë me fitu pare për juve, e kam balë, unë i marë me, me, me shtri drejtsinë në të të këmë e liftu dhe zullumen, e mbi drejtsin, salaj, gjallaj, Andaj, që ka ndërtu në bëzë në drejtsinë së Allah gjelë dhe gjelë Amë pushtetari që s'ka iman Zotën Arujtë. Nga saj që ka iman, mi bazën imanit, edhin që komedhon presi të Allah Gjellera për gjithë shkapëtë. Omeri, radiallanu, një shambë, një, një pushtetari drejtë, shpeshë herë e kam patë mërzitë shumë, gaon, e pëse ti ka që i mërzitë shumë, e ka që i shtrikit, aje me dinje o kun që ti voglë, pe ka mërzitë që ka pasë, ti e ke rritë shumë, po të kam frikë se, Në shënë një rrugë dikumë këtë që i kumlonë, e baktia muslimanëve e thejnë komën të jupë në altë e të, të zhrujtë, e që i thëmë allatë për ato komë që i një lupë e ka thuj. Parë në e ka pasë galën për komën blëbëve. Me pasë kësi njerë që kanë kësi derëti, e kësi brengë, e që ka bëhet për vënesat, e që ka bëhet për dëmtimit, e që ka bëhet për to, që i komendohën lëgarit për allatë manuar Nuk qapëm tani, ai i di shumë, ai i pasur, ai i varfun, ai e krenar, ai i shtypur, s'më rësi. Imani Allah mëson gjithmonë me dal nga situatat e ndryshme. Më ndihmon gjithmonë me ushtirësi ç'i duhet, me reagimin e duhur, nga se udzimet e imanit janë të mjaftueshme për të mencuar për çdo situat, për çdo gjë dhe gjende, për çdo rreth. Allahu xhalle wala pais me iman, na mush zàmë me besim, ama ti besim funksional. Et cili punëvës më strajte. E pastaj këy moha më mëson ç'i duhet. Me jetu, me rezistuo ndalesave, harameve. Këy moha më mëson ç'i duhet me u sill me njerz, ç'i duhet ne përduar beqatin që Allah ka dhënë e shumë më shumë të tjera. Zoti na ndëron në këtë moha ndunjo, e na shpolle për të ditën e takimit me të. Ne kaq për këtë takim sallallahu ala muhammed wa ala ahlihi wa sahbihi sallamatu seyimun kather.